аби ніобщо не зачепитися в бур'янищі, посунув до будинку, щоб буванів на тлі зоріного неба темним зловісним громаддям. Підійшов до прорізу дверей, завагався заходити чи почекати. Дурню, хто чекає, коли там, але де? Що я в темряві побачу? На горі було чути голоси, я вслухався, говорив колян, щось варнякав, лепетав і раптом Шелешина закричав, ти чого? Відпусти, не тре. Мить і чиє стіло глухо гупнуло об землю. Я прожогом кинувся всередину, нічого не видно, холодна, вогка, заплісневіла темрява, як у зачиненому льоху. «Де тут сходи?» «Клацнув запальничкою, он вони!» Спотикаючись об шматки битої цегли, грудки засохлого розчину, плутаючись в якихось дротах, я дістався до сходів. Запальничка погасла, навдогад перебирав ногами раз, два, три, чотири, як правило, від поверху до поверху двадцять сходинок. «Скоріше, тільки б не зіткнутися з убивцею непроглядні темряви. Тоді хто перший? Третій поверх, четвертий мені ліворуч. Серце колотає давно, я не стрибав по східцях, де ще й так ошаліло. Он двері, їх видно, бо навпроти них вікно, в якому ми готять вогники дальніх будинків. На Навшпиньках підійшов до тієї вікнини, Звідки випало тіло, я мала не скрикнув от жаху, краєчком ока у гледів, як хтось замахується грубезною палицею. Я різко відсохнувся в бік і вдарив лівою навмання. Кулак потрапив щось тверде, я мала не скрикнув від болю, вдарив правою ще раз. Мимо, чорт, він тікає, щось трохтить, тріщить, хрускає. У дверях майнула, розчинилася невиразна тінь, я кинувся за нею, посковзнувся і з усього розгону врізався в стіну. Добре, що встиг відвернути обличчя виставити напівзігнуті руки. Мене відкинуло назад, розвернуло, але на ногах тримався, і все ж добряче тилихнувся з кронею, аж в очах замирх тіло. За п'ястях тупий біль. Не можу поворухнути пальцями. І саме тієї миті вбивця шкурнув сходами вниз. Що змусило його перервати поєдинок, я й так і не збагнув. Невже їй справді його добряче настрахав? Поволі спустився вниз, підійшов до того місця, де гупнуло тіло нещасного. Колян пав на бортик металевого корита і лежав, вигнувшись, як зламана гілляк. Я довго видивлявся в дзеркало, не такий вже я і потворний у цій масті. Щось є ад графа Монте-Крісто. Обличчя строге, вольове, крутий злам брів на рішучість, непохитність у задумах і діях, а тонкий прямий ніс із горбинкою на приналежність до шляхетного роду. По-моєму, жінкам такі верівели мають подобатися. Але годі викаблучуватися. Година пізня, а в шлунку порожньо. Треба зготувати хоча б якусь вечерю, бо голод не тітка, пиріжка не дасть, а голодним лягати в ліжко не годиться. Як казала моя бабуся, цигани насняться. Хоч краще вже цигани, ніж коляни з переламаним хребтом чи здичавілий хижий мариман. Напрошуються дві версії. Перша убивця, як я й пропускав раніше, незавсідник Георга. Він швендіє коло кафе, вибирає жертву, потім вистежує її і в глухому місці розправляється з нею. Друга Мариман. Він бачив, як Ганс Волік сп'яніл його на смерть коляна кудись під кущ.